Okej, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Abit Nördens avsnitt 93. Det här är Nico tillsammans med Färnan. Ja! Oh. Och i dagens avsnitt kommer vi att prata om spelen Devil May Cry och Family Guy. The Quest for Stuff. Vi kommer att prata om ämnena, vill vi verkligen ha alla nya tv-serier som kommer? Och spel som vi måste spela på ett visst sätt. Men först Färnan, har du ju nörden något roligt? Eh, inte supermycket Jag har ju varit på utbildning på jobbet mm. Hela veckan Så att det har inte blivit något tv eller spelande Eller dataspelande Om man nu ska lägga vikten på, på Just vilken konsol det är spelat på mm. Däremot så har jag ju spelat lite grann på telefonen mm. Och det är ju där Family Guy The Quest for Stuff Kommer in Jag vet, <laughs> jag vet faktiskt inte hur jag ramlade över det här över det här spelet Men jag hittade det, det var gratis Det är ju självklart in-game Alltså in-game Man kan köpa tid och man kan köpa allt möjligt skit Men det var ju gratis att tanka ner Så ja, tänkte jag varför inte Prova på lite grann. Det är ju ett Alltså det är ett Du vet Clash of Clans mm. Det här är ju samma sak Bara det att du behöver inte bygga några trupper Och slåss mot varandra. Alltså, du bygger bara en val, alltså staden, eller vad? Ja, alltså själva spelet börjar egentligen med en cutscene okay. Det börjar med att det, det, de familjen klassiskt sitter i soffan hemma i vardagsrummet Och så kommer Louis, äh, Louis in och säger att äh, Fox har stängt ner Family Guy. Okej. Okay. Alltså, den ska inte sändas mer. Ja. Äh, och <laughs> de samlar till ett. Äh, ett town townmeeting Du vet de brukar också vara med i serien jätteofta När de ska ha något möte eller något sådär Då sitter de i någon jättestor lokal där mitt på torget mm. Och så ska de ju rösta Eller någonting sånt där då eh, Då kommer upp en kille på scen och berättar Att eh, Fox har Som är de som eh, sänder Family Guy då Har fått en ny president, alltså en ny vd för företaget okay. Och det är han som vill ändra på Ändra på det här, att Family Guy ska inte sändas Någon mer Ja. Uh. Och då kommer det ner en bildskärm framför allihopa Det blir mörkt i rummet Och så startar det liksom så får man se superklassigt superklassigt en, en snurr eller en snärvet Kontorstol vänd mot skärmen liksom Så man ser inte vem det är som sitter i den Nej han snurrar runt och det visar sig vara, jag vet inte ens vad han heter, den jävla gula kycklingen. Jaha, helt ja. klart. <laughs> så han och Peter låser ögonen i varandra liksom och eh, han kommer ner genom taket och börjar puckla på Peter så mycket det bara... Alltså, <laughs> okay. ah, de slåss helt enkelt. Eh, de rullar ut ur den här byggnaden, de river allt. Alltså bilar får ju väja undan för dem så det kommer ju självklart någon jävla kyckling någon lastbil med massa kycklingar och skit på ett flaka, den kör ju rätt in i ett hus det börjar brinna, det springer runt brinnande kycklingar överallt <laughs> okay. eh, kycklingen blir ju ännu argare och de fortsätter slåss de, de jämnar hela och he, vad heter det, kohag uh. hela staden, med marken allt brinner ner eh, <laughs> och, <laughs> och <laughs> ja, nu kommer jag inte ens ihåg hur fighten slutar, den slutar i alla fall så långt kan okay. vi säga Uh, och där, bör där tar du vid vid spelet mm. Så du ska alltså bygga upp staden igen du får, du får, Vissa av byggnaderna är typ så här lite halvfasta Vart de ska vara Eller vart du, vart du hittar dem För du börjar liksom med en liten plätt gata Och deras hus Så det, det, lyckas, det bygger du upp direkt okay. uh, Och så ska du hitta alla karaktärer i spelet Till exempel Du ska hitta hela familjen Du ska hitta hela... Uh, Pe Peters gang Du vet, de, deras, de, de liksom killarna där Ja, precis och, ja, Du ska, du ska reta reda på allihopa Och bygga upp staden igen Till vad det en gång var, typ mm. det, det är så långt jag har kommit Jag har lyckats bygga upp eh, Peters hus Quagmires Och vad heter eh, Joe jo, ja, det, är det stort snissa. Eh, de tre husen har jag fått till Sen har jag även fått till Vad heter det, The Drunken Clam va? Ja Ja, eh, den också sen är det något mer hus som jag har lyckats med. Jag är långt ifrån klar. Jättelångt ifrån klar. Men det är ett perfekt spel. Man går in, man mörsar i kanske 10-15 minuter. Sen kan man släppa det. För att vad det, <går> det går ju ut på att bygga upp alla de här huserna, hitta alla allting och sådär. Men för att kunna låsa upp karaktärerna så måste du även göra massa uppdrag. Okej. Okay. Eh, och till exempel när du får... Eh, Ah, vi säger Chris, sonen där När han man ska liksom, Visst heter han Chris? Mm. Ja eh, När man när man ska liksom hjälpa honom Vet du fan är det? Komma in i någon talent show okay. Så då måste, då måste han ha lite grejer För att kunna göra det ah. Och för att få de grejerna så måste typ Bonnie heter hon var, Joes fru yep. ja, Hon måste typ till exempel springa in i huset Och flirta med Paulpojken. Okay. För då finns det en möjlighet att du hittar typ en raket. Okay. Alltså som droppas och som item. Okay. Och de items där behöver du för att hjälpa Chris att komma in i talent showen då. Men de här grejerna som, som droppas, de har ingenting med vad du hjälper karaktären med. Det är bara helt random känns det som. Okay. Det är så här typ så här, ja men man ska. Nej, det är så mycket, det är så mycket konstigt, ja. Men hur som, du ska få tag på, på Prylar för att liksom Utföra uppdrag hela tiden då och <skratt> det, är, äh, det, det är mest galet Vi ska se, jag ska försöka Fortsätta spela i, <skratt> I alla fall till nästa vecka Och få se om jag har tappat intresset Till dess eller inte ja. Men om jag förstår det rätt, det är alltså En blandning av SimCity Och ja. ett ja, Loot-system ja. Är det så att när man klarar uppdragen så får du husen Eller får du material till husen Nej, funkar det? alltså själva husen Det är det, det här som gör det så jävligt för, jag, vet, jag, för, jag är inte helt hundra på att jag förstår Själv heller okay. riktigt eh, För att du har liksom en hel karta Och mm. så kan du öppna upp områden Okej okay. Och i de områdena så finns det Typ nedbrända ner, ner, hus mm. Och de husen De kan du bygga upp igen Där de står liksom men sen också däremellan så kan du få typ så här, nu kommer jag aldrig ihåg vad, de, vad grannarna heter men de har ju de här krulltotten till exempel. Ja, juden. Ja, precis. Hans hus han, den kan du få bygga när du bara har tillräckligt med pengar. Ah, okay. Och det kan du sätta vart som helst. Men det är för att liksom komma vidare eller för att levla husen mm. och karaktärerna som bor i huset som du måste samla på dig all den här loten då, om man säger. Ah, ja och, de, och den loten får du genom att beordra, alltså det är det som genom att beordra dina, dina gubbar att göra saker okay. som tar tid och så klart. Mm. Till exempel P Peter han kan typ ramla och slå i knät och sitta och göra sin den här klassiska. <skratt> <skratt> <skratt> det, det tar fyra timmar. <skratt> <Okay>. <skratt> och det. <skratt> Och det ger mig då en, en chans att få, jag tror att det är ett sexpack öl till exempel. Okay. Och det sexpacket kan jag behöva för att ja, då levla upp det här huset. Eller göra mm. ett uppdrag från det huset då, om man säger. Så att det, det är jättemycket. Man kan få, Chris kan vara så här, gå och petar i näsan och se vad du kan hitta. Okay. Det tar typ så här, fem minuter. Men ser Men så man så här, när det, de håller på så eller bara ja. att de försvinner? Nej, nej då. Ja, vissa grejer försvinner de ja. Det beror lite på vad det är för någonting Quagmire ska typ gå in och rota I underklädeslådor ja, ja. Då försvinner han in i ett hus ja, okay. Men de här Peter, han sitter på alltså på trottoaren Och bara uh, uh, Liksom håller på och fånar sig Har de lagt in <laughs> deras röster Så att man hör honom varje gång man cirkulerar Över honom att han sitter där och låter eller? Eh, nej, men de pratar Nu ska vi se jag har, haft, jag har haft ljudet på så jättelite För det är någonting lustigt De. Eh, du måste ha hörlurar på dig okay. För att få höra ljudet Det eller så har jag boom, misslyckats nå brutalt Men <laughs> okay. allt annat funkar uh -huh. Alltså när jag kör andra spel När jag kör andra grejer då, då funkar ljudet Men inte när jag slår på Family Guy Men stoppar jag in hörlurarna Då funkar ljudet direkt okay. Och när det är klipp och så Alltså från Alltså vad, vad, vad, vad, ja, när det är klipp. Ja, kattsins då, då är det ju riktiga rösterna. Ja, okej. Okay. Så att... Men jag tror inte det är liksom att om du håller på dem så pratar de inte. Det är mera bara när du liksom håller på och gör uppdrag och skit så kan de liksom komma in och bara... Ja, typ ja. säga någonting random från ingenstans liksom. Så att nej, det, det ska bli intressant att se vad, vad, hur det här utvecklar sig så att säga när man börjar komma om det... Om det kommer att liksom bli en, en enda stor fight igen när man hittar kycklingen eller inte. Jag vet inte. Det, det ska bli lite intressant i det att se. Mm. Sen, ja det är det jag har spelat den här veckan faktiskt. Jag har inte hunnit med mera. Eh, Sen har jag dock, jag har ju dock eh, kikat på Goonies. Filmen. Mm. Ja, vad tyckte du om den då? Den är väl ganska gammal nu. Jag inte den typ från 8. Jo, jag vill säga 84 85 någonting. Ja, den är så pass. Ja. Jag, är inte, jag jag svär inte på att det är exakt det årtalet, men det är där någonstans i alla fall. inte ja, äh, äh, en av kodspelet 85 är den ifrån. Åh, snyggt. Åh oh je. Yeah. Eftersom vet han Sean Astin är ju med i sagan om ringen och grejer bland annat. Va? Vem var du med det? Det har inte jag tänkt på. Eh, han får spela Sam i sagan om ringen. Ja, han är ju en av huvudrollerna i godis men vänta, vem av är han då? Uh, Mikey Va? Oj, är han huvud Huvudpersonen alltså? Ja, och sen har du ju Oj. han som spelar brand Det är ju Josh ja. Brolin, det är han som ska vara g Vad heter han? Ah, hjälp uh, Lila i Marvel g. g. Lila? Uh, inte Ganon, vad heter han? Nu är det sällan allt, vad heter han? Ja, ah. Ah, du tänker på Thanos Vad i... sa du? Gla Thanos Thanos, precis inte G Thanos. Ja. Jaha Det är ju med brand Och det är ju massor som här Swush swush Kände jag där bara över mitt huvud För det hade jag bombat <laughs> totalt Okej, okay. här du ser Verkligen Nej, men jag tycker faktiskt Den var, alltså Jag ser ju varför eh, Jag hade tyckt att den hade. Jag hade tyckt att den hade. Jag hade tyckt att den var Asball Om ja. jag hade sett den när jag var ung så kan jag säga. Ja. Jag, jag hade tyckt den var skitcool om jag hade varit lite yngre. Så nu är den mest så här... Den känns liksom lite gammal. Ja, den har blivit föråldrad helt enkelt. Ja, precis. Men samtidigt så tycker jag tycker den är bra ändå. Det är en film jag skulle kunna sätta mig och titta igen på, faktiskt. Ja. Så att så pass bra är den, men den är inte liksom... Eh... Ja, oh, nej, den är inte superbra Men det är liksom en klassisk historia Men ändå med lite Ändå lite spänning så ändå var, det, det var liksom ändå spännande Så den är ju värd att kolla på om man inte har sett den tidigare Ja, precis För det är vad ju. vi vi har Sloth där Vi har, vad heter det? Shuffle Truffle <laughs> den? Ja, precis, precis Sen <går> um... har du ju mycket andra roliga grejer Tyckte jag, som jag Som jag var nöjd att jag tog Liksom, okay. att de hintar till andra filmer Till exempel Ja, oh, yeah. ja då har ju till, till exempel så mitt i filmen så det är inte jätte spoiler. Då pratar de med polisen i telefon. Aa. Om du vet vad det är då. Äh, alltså det är flera år sen så den så kommer du inte komma. Polisman, polismannen i alla fall tror att det är ett ett, ett skoj Alltså ett, ett skämt. Och så säger han så här är det som förra gången du ringde in och, sa, eller, och skrek om de små monstren som vart fler så fort du kastar vatten på dem. <laughs> okay. Man bara så här kan jag? den där fattar jag Även om det är skit uppenbar Men det är fler sådana också som jag tycker var, som, jag, som man förstod ja. Och då var, det, då var det genast Lite roligare liksom på något vis Ja precis, men det är det som är så skönt För vad heter han då? Han som var med i alla filmer då, ingenting nu för tiden eh, Cary, äh, Ja Han är ju med i både Gremlins och The Goonies Ja, ja Och Stand det finns, by med och han är, det, är ju det med finns... alla sådana där Så det är liksom Ja visst, jag var tvungen, bara för att så var jag tvungen In och kolla på sådana här easter egg Klippet av, på just Gunny, så det finns ju hur mycket som helst Ja det är jättemycket Det är, det är verkligen jätte, jättemycket Och nästan så att jag rekommenderar är att kolla på en sån Först mm. Och sen titta på filmen För då tror jag den kommer bli ännu coolare När du kan sitta och, sitta och tänka på de här grejerna För det är inte jättemycket att spoila i förväg Filmen i sig Nej. För att du, du vet så fort det hela drar igång. Tio minuter in så vet du vad som kommer att hända. Du kommer att förstå vad som kommer att hända liksom genom hela filmen. Typ. Ja, har man sett en sån här gammal, 80-tals ungdomsfilm. Ah. Då har du sett alla liksom. Ja, och som om man ska säga den då, till exempel, tänk klassisk Indiana Jones-style. Ja, typ. Precis. Så har du ju filmen bara det att det. Är, det är vi femman, eller vad heter det? Jo. Vi 5 eller vad det hette Böckerna när vi var små ah, Tillsammans med Indiana Jones Då har du den här filmen rakt upp och ner <laughs> så att, men, men som sagt den är Har ni inte sett den Gå och titta på den För det är den, den, är vä det är den värd Det tycker jag Absolut mm. Och det är väl det, det är väl det jag har gjort Sen förra gången Jag vill dock nämna Jag fick min loot crate i veckan Också mm. eh, Så jag ville mest bara, bara nämna att den har kommit Och eh, vad jag Fick ut av den och det var, just därför, det var just därför jag har kollat på Goonies den här veckan. För att jag fick en uh, t-shirt med där det står The Goonies Never Say Die på. Som jag tyckte var uh, schysst. Mm. Så där, därför vill jag även nämna resten som jag fick också. Och som du fick se tidigare då, Nico, så fick jag ju även Rocket Raccoon och uh, Mini Groot som staty. Mm. Det såg väldigt uh, välgjord ut. Ja, den, den ser faktiskt riktigt häftig ut. Jag har en står precis ovanför datorn här. och bara Den står så himla bra där ihop med min Harley Quinn. Så att eh, supernöjd, supernöjd. Eh, sen kom, sen fick jag även ett, ett ritblock med eh, Star Wars motiv och lite penner till. Det var väl, en, kanske inte jättenöjd med den, men eh, det kan ju vara kul. Om man inte har någonting annat att göra, liksom. Eh... Så fick jag även, det här får nästan du förklara vad det är för någonting För jag har ingen aning om vad detta är för någonting De här tre märkena Ja precis, det är ju Destiny De olika klasserna, deras, alla klasser har ju sin märke mm. Och det här är helt enkelt, som jag ser det, patches Såna Ja här. precis, det är vad det är För det är väl tyg patches man kan klistra ja, på jackan ja. Men de är Exakt. schysst displayade där det står över på boxen mm. vad det tillhör Så du har Hunter, Warlock och Titan ja precis precis riktigt häftiga mm, ja och de ser mycket, de mycket. De, ska jag säga, de ser väldigt välgjorda ut jag har, jag har bara klappat på dem så att säga mm. men de ser väldigt välgjorda ut så att det det, det, det mig ovanför huvudet också Eftersom att jag faktiskt inte har spelat destiny Nej, jag har ju en warlock tröja bland annat och sånt där och ja, så märkena ja. ser ju väldigt välgjorda ut för de passar ju väldigt bra så det är nice. ja, ja. Eh, sen fick jag en en ja pin heter jag vet inte vad det heter på svenska Brås ja. Eller hur övert, översätter man det ja, ens? Med, ja, brås är eh, direkt översättningen tror jag ja, ja, det lät lite så där, Men ja, ja, samma. Med eh, Avatar The Last Airbender på mm. Så att den var, också, den var faktiskt rätt snygg Den lyser även i mörkret mm, okay. så, så att den var lite, den var lite cool eh, Och det, det var det som jag har fått från, från Den här månadens loot crate Nice Och det var även det jag har gjort den här veckan eller Nos. fått och gjort ja. Men då hoppar vi rakt in på mig då Och jag jo. har varit väldigt retro Som sagt, jag <laughs> håller ju på med min Playstation 2-samling mm, mm. Fick en ny batch här i förra veckan Kom, ja. Har nu kommit upp till 115 spel Åh oh, jäkla, det går fort i din samling ja. skulle Och imorgon kommer nästa Låda med alltså. typ 20 spel så. Ja, bra, ja Uh, jag kan säga att den som blir gladast nu snart det är ju min son. För nu kommer min tredje Playstation 2 och massa med dubletter Så han ska ju få en av dem Så sin första ah. konsol blir en Playstation 2 Med massor med Disney-spel och grejer Och bilspel ah, Så jag tror ah. han kommer bli överlycklig när jag träffar honom i helgen För jag har inte sagt det här, jag har bara sagt det till hans morsa och han, Så han vet inte om det att jag kommer med en konsol till honom Nice, fyller han år med snart också då eller? Ja ah, i april så då får jag ju nästa batch av oh, <laughs> äh, aha, extra just. spel För jag tar ju alla som, ja, som sagt, jag samlar ju bara på originalspelen mm. Men eftersom jag köper så här, hela lådor, det har jag bytt till med och sånt där Så får jag ju massor med Platinum-spel Och någon skickar oh, ju direkt till honom han kommer vara kungen i skolan sen när han sitter där med full Platinum Eller <laughs> Ah, Innan jag har 20 har han liksom 3000 plåter nu spelat så mycket av det, eller <laughs> oh. Men då har jag suttit och spelat, eller jag startade, jag gjorde som en egen blogg som heter NicosPSValve.blog.s. Mm. Det är så här. Man kunde inte skriva en 2, för jag vill ha PS2 och Valve så att jag kunde ha, där jag skriver upp spel när jag har spelat och sånt där, för jag vill själv hålla koll. På vad jag tyckte om spelen. För jag ville ju också spela igenom hela PS2. Liksom. libraryt Så nu har jag. Jag har 115 spel. Jag har skrivit två stycken hittills. Så det är de jag två jag har spelat i helgen. Första är då Guitar Hero 3, Legends of Rock. Jag har ju bland annat det. Jag har haft det på PS3. Jag har det på Wii och nu har jag det på PS2. Alltså, det är ju så sjukt roligt spel. Alltså, det är just det här. Legends of Rock, just den här Är så sjukt bra rockmusik i. Och Gitarrerna Funkar bra, jag kan ju inte spela något Instrument i verkligheten, men när man står med den här Gitarren och spelar Det känns ju liksom, man får känsla som att Ja men, nu kan jag börja liksom Pilla på en gitarr och få ut musik För jag har liksom fingertekniken och allting Sen när man väl tar upp gitarren så låter det bara Kling, kling, kling, men det är skit skitsamma Men jag tycker det är så jäkla roligt Och musiken, just låten och sånt är ju så sjukt jäkla bra i just den här variationen, just trean. Så det är liksom, nej äh, det är ju nästan som att ha en arcade-spelmaskin liksom, för det, som när man åker typ så här båtar och sånt, nu för tiden så har de ju sin arcade och sånt där, med just de här lite mera ja, vad ska man säga, plast man ska säga, det ska vara plast -sju och det ska vara plastpistoler och sånt, och just gitarer får man ju den känslan hemma. Mm, och det är ju det jag tycker är så jäkla kul Så jag har ju stått och rockat loss här För mig själv I helgen Så har man, det är ju bara var du en har för något gitarr och håller fortfarande idag Även om det inte är speciellt vackert Så är det ju tekniskt sjukt jäkla bra fortfarande Ja, ja Och sen satt jag mig ner med En serie som jag alltid har Trott att jag skulle gilla Väldigt mycket För jag har spelat fyra i den här serien nu tog jag upp ettan och satte mig ner och verkligen skulle spela igenom och bli kär i den här serien. Och det är Devil May Cry. Mm -hmm. I, I liksom På papper är det allting som jag har. Det är lite sådär riddare och sånt där. Det är demoner, det är liksom rockig musik, det är emo, det är goth, det är liksom blod och allting och det är väldigt mörkt. Och jag har spelat fyran. Jag gillade fyran väldigt mycket. Jag har den animerade serien på Blu-ray som jag har börjat kolla lite på. Men jag ska sätta mig mer in i den. Men jag ville ha liksom grunden, första spelet verkligen. Så liksom börja från början och sen spela jag genom allt. För jag har ettan och tvåan på Playstation 2 nu. Så det är bara trean som fattas egentligen. Mm. Så jag slog på spelet, satte mig och... Eh... Devil May Cry 2. Eller, Devil May Cry är inte bra i första spelet. Alltså, den har ju så bra på papper, det är så här du, Det den gör jättebra det är att du kan hitta nya vapen. Du har ju så här demonkrafter och sånt så du kan uppgradera. Du ta som orbs. Tänk, du har ju spelat God of War till exempel. Ja, det här ja. är exakt likadant. Det är ett hack-and-slash-spel men istället för att springa ut i grek, liksom, grekiska mytologin så är det demoner och sånt. Ja, okej, okej. Men det är tråkiga här är att fienderna är exakt likadana mm. det är liksom ingen variation på dem nästan, det är typ, är det fyra eller fem olika fiender du kan möta sen är det vissa, okay. det är så här puppets typ som ser ut på olika sätt, men det är inget här. de gör inget speciellt nästan, eh, när du har mött dem här fem en gång, då är det bara samma om och om igen hela spelet igenom okay. och det är inte så att de är smarta de här fienderna, utan istället för att göra dem så här smarta eller väl uttänkta fiender, så har de bara gjort mm, dem att mm. de tål skit mycket och de gör jättemycket skada. Okay. Så jag ska vara någon så här: jättesuperhjältig och jag du är hälften danter och hälften människa, hälften demon. Och jag ska vara så här yberstark. Jag gör typ ingenting jämfört med de där vanliga monsterna. Så där känns det här känns helt fel. Jag går liksom och får mashar och hålla på som bara den, för att ta mig igenom hela det här. Men det är skittråkigt efter en stund, för det är Eftersom de är inte bra utförda De här fienderna Så blir det snabbt tråkigt Aha. Men då kommer man in på bossarna Och de är lite mer väl uttänkta Man måste lista ut hur man ska ta död på bossarna eh, Oftast är det liksom De har olika att attacker som du ska Undvika på olika sätt Och sen ska du attackera dem Vissa har som en orb som du måste stå och slå på Vissa ska du bara träffa När du liksom akta deras attacker Och attackera klassiska här klassiskt här slash fiender. Och de var roliga Första gången du möter de här tre, fyra olika bossarna Men de använder om samma bossar Flera gånger ah. Så det blir skitråkigt där också Så en boss, ja men var beredd på Varje boss kommer du möta minst tre gånger <laughs> liksom. Så du spöar den och så dör den Sen går du vidare en bit Och sen helt plötsligt kommer boss bossen förnytt Men jag trodde att jag dödade Ja men jag dödade igen Nej men här kommer du igen <laughs> så det var också jättetråkigt Men sen det här: DemonKway är ju utvecklat av samma utvecklare som gjort Resident Evil bland annat. Mm, och Resident mm. Evil har ju pussel att för att komma igenom vissa dörrar så måste du hitta någonting som passar ihop med dörren. Så är det en sköldmärke på dörren så måste du hitta skölden som ska passa där i. Ja, ah, okej. Okay, och okay. Resident Evil är lite smart att du måste ju gå runt och försöka lista ut och få hitta grejen och sen ta dig tillbaka och sånt där. Mm, okay. Eftersom du går runt i ett hus kan man säga Här är det istället att du är ett gigantiskt slott Men här leds du hela tiden Som i en liksom korridor Hela tiden fram fram fram tills du hittar grejen Och sen ska du bara följa korridoren tillbaka Så liksom pusslen är ju helt meningslösa egentligen <laughs> så istället, okay. De hade kunnat bara sätta ut nycklar bara, Här är det en nyckel, ja men nu går jag bara tillbaka För nu bara, om oh, men du ska hitta eh, en sköld Och så ska du hitta ett spjut Ja, följer den här korridoren. Ja, där var skölden. tar upp den. Följer jag korridoren. Ja, men där var spjuten. Nu ska jag tillbaka till början. Det händer liksom. Ingenting speciellt i så här. Så de har ju så här jättebra idéer. De, men de lyckas ju inte göra någonting alls med det. Men jag har ju fortfarande alltså. Jag tyckte. På min blogg nu har jag så här 1-5 skala. Den här fick 2 mm -hmm. liksom. Jag tyckte det var Oj. så pass tråkigt det där spelet. Jag fick kämpa mig igenom det. Och liksom berättelsen är helt värdelös också för det kommer en demontjäng som heter Trish inte Dante som är en dektetim med sina speciella, speciella krafter förklarande. Han är liksom mm -hmm. demonisk. Och han, han bara, men han är mot hennes ledare då. Men utan att ställa några deras frågor så bara, men jag hjälper dig. För hon säger att han finns på en viss den här ön som han ska till. Han bara, ja men jag följer med dig dit. De kommer till ön, hon sticker iväg plötsligt. Nästa gång man ser henne typ halva spelet in och då helt plötsligt oh, hamnar no Trish i problem typ. Det kommer som en ja. boss och han bara, nej Trish och helt plötsligt kan han hjälpa henne. Jag bara, vad fan bryr du om mig? Det här andra gången du ser henne plötsligt och sen liksom för... ja, hon typ förråder honom henne och sådär sen tredje gången du ser henne är din, mot slutet av spelet då är de helt plötsligt kärleksen. Det är det tredje What? jävla gången du ser bruden vad fan håller du på med? Och så bara, okay. äh, alltså det är så dåligt skrivet Och allting Jag bara, Men det, det är så roligt att höra Roscoe Det spelar i när man ser den här skittexten De framför Och så liksom ska hända det här Som, ja men hon ja, men, Hon hamnar i någon fara Och han bara, nej Trish och sen direkt efter så hör man henne bara, Hehehe, nej men det var, ju. Man bara, nej men sluta, det är så dåligt. <laughs> alltså, det, här det, det är så här bra röstskådespelare som har ett skitmanus framför sig. Så är man sitter och gratt, skrattar för att det är så här cringe-varning att du, det är pinsamt att höra skiten. Eh, men jag har ändå så här, det är första spelet de gjorde i den här serien. Och det har ändå kommit fem spel, eller fyra spel efter det, så det är fem spel totalt. Mm, mm, så jag hoppas ju att tvåan att det är där de verkligen har satt Lite som uh, Uncharted ja. Man testar liksom uh, Om det funkar stämningen i första Men sen är det först i andra spel Det verkligen tar fart och det är det jag hoppas här också För när jag spelade Fyran och sånt där, det är cool Det är samma typ fiende men de gör lite mer och sånt där. Men det var på Playstation 3 det kom mm, mm. Uh, Så jag hoppas verkligen Att Devil May Cry 2 kan uh, Föra spelet vidare mot en bra riktning För första är inte bra alls Och jag hade verkligen hoppats på <laughs> den här spelserien <laughs> det, är, uh, det är surt när de gör en så besviken Eller vad man ska kalla det Ja för. precis, men det är också Jag kanske hade för höga förhoppningar Men det är också Playstation 2 Jag har liksom mina förhoppningar på Playstation 2-spelen Är jättelåga för jag, jag kommer ihåg Hur det var att spela spelen förut mm, Och det är samma mm, sak mm. nu jag, sitter, jag jag tänkte jag behöver paus Jag vill spela någonting annat Så nu har jag tagit Need for Speed Underground 2 Oh. Och Ja, precis började ja, typ, jag Du har kört ett race. Och det är liksom. Ja, men först var det så här. Ja, men jag jämför lite med det nya och det här gamla. Liksom. Det enda ja. som är skillnaden mot att alltså, det är så, här, grafiken. Att det är svårt att se vad du ska köra när det regnar. Ja, för pixlarna hänger lite sicka. riktigt med. Men Nej. körkänslan är fortfarande skön och allting. Så man får ju ta det bra liksom. Bara, ja, men det här är ett 2-spel. Det här kommer ut 2004. Det är för Underground 2 liksom. Det, det är självklart att det inte kommer se så synd Men då uppskattar man ju de nya Istället för att trycka ner Underground 2 Så uppskattar man de andra mer istället Men man, liksom, ja. man får jämföra det Ändå med den tiden Men The med Cry, det är liksom Det är inte så bra för den tiden det är det som är som <laughs> Då är det fan illa också kan jag tycka När det inte är bra för den tiden än, Nej precis man säger. och det är som ja, men man självklart hacken slash Man jämför det med God of War Och första God of War var ju fortfarande ett Väldigt bra spel Mm. Och här var det liksom jag fick kämpa mig igenom hela jävla spelet. Och det är inte längre, än, det tog ungefär åtta timmar eller något sånt där, så det är inte jättelångt. Men alltså det kändes som att jag höll på i två dygn liksom. <laughs> ja. ja. Nej, så tyvärr, jag hoppas mer i framtiden men just nu nej. Men du, mm? bara nyfiken, när du ändå tog upp det själv nu. Ja. Ni får Speed Underground 2. Ja. Finns ettan till PS2. Ja. Det kom ut på PS2. Ah, det gjorde det va? Mm. För jag har spelat jag har spelat, eh, ettan Underground alltså ja. Need for Speed Underground. Här har jag spelat på PC. Men vänta, Sen, jag, nu när sen jag... gick jag över till mm. Underground 2 på PlayStation. Precis, men nu när jag pratar med visst var det Oj, det var Underground 2 var hela tiden drift och sånt där va. Eller Underground det... 1. Är det bara drift och så här? Nej, ettan där är det mer att du har ingen frikörning alls. Ah, ja ja. Och tvåan ah. var ju den som fokuserade som fan på det. Ah, drifta Ja ah, just det, nej men det är Carbon jag tänker på ah, där, där man kanske köra runt För då kunde man ju välja tre olika bilar va Du kunde ah. ha muskelbil, du kunde ha exotisk Och du kunde ha Ja, ah, vanligt ah. <laughs> Nej men För det är ah, det jag, är jag spelat För jag, trodde, jag tänkte, bara ah, men det är nog Underground 2 För jag tyckte jag kände igen lite stilen Men ah, Carbon ah. kommer ju däremellan någonstans Och det är det jag älskade, Need for Speed Carbon Fan ah, måste det Men det måste ha kommit efter tvåan det kan du nog, jag kommer inte ihåg. Jo, det måste jag gjort. Det måste du ha För Carbon det var så jävla kul. Ja, vi ja jag nej, söka, det är det. Carbon där jag, jag, jag, är garanterat efter två år, det är jag helt säker eh, på Ja, 2006 och två år efter kom den. Ja, precis, precis. Fan, jag ja. Jag ska kom det först till PS3 Är du i huvud, eller? Men det måste ju ha kommit Har du, till har du kommit så? till det här klasset när vi ändå pratar om det? Åh, det här är ju skitkul, för det här har jag spelade ner hur mycket timmar som Alltså, jag, jag har spelat har... ett race. Jaha, <laughs> okej. Okay, du kommer att märka det då senare alltså. Ah. Jag kan bara tipsa att allt sånt här pimpande på bilen, även om det ser skitfult ut, ah. gör det. För att annars kommer spelet att dö. Ja, ah, men, alltså, ah, men det är typ samma sak i Carbon. Du måste ha... Vad är det? Man ska... Du ska få stjärnor och grejer Du ska ju pimpa det är alltså, två, Underground 2 går ju ut på en enda sak ja. egentligen Det är att få din bil så het Inom situationstecken ja. som möjligt ja, men Det är lite. Det är väl som Karlberg att det är de här ryktes Du ska få ett rykte ja, hela tiden Exakt, ja, exakt Fast här är det Du ska kamma hem tio stjärnor Till alla de här jävla som du gör För alla tidningar Jaha, och reklam och sådana också? där grejer ja, ja. Och, och du vet Bilarna ser ut som skit du har typ fem lager lack du kan lägga på bilen. Ja. Du måste typ fylla varenda lager med olika coola mönster som ger dig mera stjärnor ja, ja. hela tiden. Så det slutar ändå med att bilen ser ut som stryk. Mm. För jag gjorde första spaningen jag har på en Underground 2 det är till och med på min original Xbox. Ja. Eh, första sparningen jag har gjort där där kom jag till en viss punkt i spelet sen, sen helt plötsligt fanns det det fanns inga race att köra. Okay. Det, fanns i, alltså det fanns inga motståndare att möta på För i Underground 2 kan du även jaga i kappen motståndare va? Ja, precis Alltså även AI, det är AI motståndare Det är inget i in, in nät eller någonting ja, sånt Du kan väl åka i dem, dem och, och... så skulle du bara ah. dra ifrån dem helt enkelt Ja exakt, ah. exakt Och du vet allt sånt försvann okay. då, visade, då visade det sig att jag hade ju inte tillräckligt många stjärnor på min bil ah. För att nästa reklamgrej skulle komma Så då, då fick ju inte jag någon nya race Okej okay. De, och, och, och, och, men då tyckte jag bilen såg Alltså den var ju snygg uh. Jag hade ju gjort den som jag ville ha den Som jag tyckte att nu är den cool mm. Men nej nej No no Så Fick jag börja om på en ny spaning Och då var det ju bara fylla den med allt Alltså det var sponsor, sponsornamn Precis överallt så alltså, det hade och det inte var ens lacker, cash färger. att kunna fortsätta ja. på första spåret. Nej, nej, nej jag, jag, det, det gick inte. För jag hade inte <laughs> pengar kvar så det räckte i alla fall. Okej, okay, så det gäller alltså, egentligen, det gäller egentligen, inte riktigt det här att... Får man nya bilar i det här spelet? Nej, du köper nya bilar. Ja, du bilar. köper nya bilar. Och, för mm. jag tänkte, det, då kanske inte är så mycket med tuning och sånt där och uppgradera motorn utan det är mer bara nej. lacken som bryr sig. Nej, alltså... I, i, och sen om inte jag minns helt fel mm. eh, så... I det här spelet så är det inte så jävla avancerat Med tuning och sådana Du köper ett nytt paket bara Alltså ett ja. nytt steg upp Ja men det är det För jag kollade Det var såhär tuning Man kunde gå in och bara ja. men, och så jämförde jag Ja men det där fick jag ju När jag typ skaffade bilen För man har ju ja. typ i början fem bilar Och så kollade jag liksom ja. Men det är så här, Det här var ju när vi var yngre förr kollade man ju bara mm. på hur bilen såg ut Ja exakt Nu kollar jag liksom igenom Och jag bara Ja men den här ser cool ut Och så kollar jag ner bara, Den har ingen speed ingen acceleration Nej. Hoppar ett, ett steg till den hade typ hälften av allt Jag bara, hur fan kan det vara så här i början Då var Aj, liksom, nej, bara, det, det... Ja, De bryr sig inte, det, det här är bara liksom, ja, Det ska se snyggt ut Ja, fokus, fokus är absolut se, Få upp De här stjärnorna så mycket det ja. går För då kommer spelet att fortsätta framåt Det, det är fan det viktigaste ja, och det är, Ni får spida underground 2 ju den här veckans spel för mig ja, så ja. vi får se hur det blir då Intressant, intressant eh, när, jag, när vi ändå håller på att snacka spel och sånt eh, jag, jag tog upp det lite förra veckan Om Twitch det här Att eh, jag tänker inte eh, lägga ner så jättemycket tid Om det inte eh, känns rätt helt enkelt eh, nej, För jag nej. spelade inte i till exempel Och jag tänkte istället för att skriva Varje gång jag inte spelar på Facebook-sidan Så kommer jag bara lägga upp När jag ska spela För det kommer inte bli varje ja. vecka För jag tänker bara Twitcha liksom När det finns något roligt spel att spela, Twitcha Ja, ja det är ju ingen mening, det är ingen mening för någon av oss att sitta och uh, nöta ut saker som inte är, alltså som inte ger någonting, vare sig för er lyssnare eller för oss själva. För Nej, delen. precis. För det varför jag startade upp det, det var ju som jag tog upp förra veckan att jag kände att jag var ju tvungen att få fler lyssnare för annars skulle inte jag orka med podden för att jag var inne i någon här typ vårdepression och vad fan det var. Ja, ja. Men nu när jag inte har känner det länge så vill jag ju, <laughs> podden är ju bara för kul. Så därför ja. tänker jag också bara twitcha när det är kul, när det har någonting att visa upp annars skit jag. Ja, visst, jag visst. Och, men... Däremot så ska jag väl ärligt säga att eh, Vi ska nog fan försöka hitta lite spel Som vi kan spela ihop om inte annat Jo, absolut Och det kommer ju nu, det är ju först nu som det kommer med E3 Och lite sånt där och ah, Jag ska ju spela dig boom, boom, boom. tecken i framtiden också på PS4 Ja, ah, det och sånt ska vi, jäkla vad det ska liras tecken sen Det ska vi göra, det, den är jag fortfarande på ja, det det bra eh, Och sånt där Och som sagt, om du kommer ut och kör eh, Mario Kart för... ah, Jag har ju fått en PS Pro dosan eller Pro-dosan till Switchen Ah, nice Det är ju fan som dag och natt Vilken jävla skön dosa Ja, ah, härligt Så den 800 spän är det värt det. Jag hade ju hellre fått mer än i paketet Om jag säger så, men Alltså den är så fan så mycket bättre än någonting annat På Switchen ah, Så det är det enda jag använder nu De andra har jag lagt upp på en någonstans Åh oh, jäklar, ja det är konstigt, eh, konstigt Så har man ett Switch, jag rekommenderar ProDosan Absolut, för den är mm. Så jäkla mycket skönare att spela Ja men då får vi fan se till att komma ut Och köra en, en runda till skulle jag säga Så vi får se vad som hur, hur, Om det går bättre, ja. om det ändrar sig liksom Precis eh, Men det var det vi hade nördat Ska vi hoppa in i ämnet då Tänkte jag säga ja. nyheter är det ju självklart Ja Första nyheten, Tom Harder kommer att spela Eddie Brooke i Venom-filmen med Zombielands Ruben Fletcher som regissör. Venom mm. kommer att släppas den 5 oktober 2018 och produktionen kommer att börja i höst. Va? Vänt, vänta nu. Mm. Var inte det här en egen film? Ja, precis. På under ett år? Ja. <laughs> Oj! Så ja, det, är, det blir väl spela in hela vintern Och så klippar den till så det kommer slutet nästa år Men oj, oj, oj Jag som tyckte det här såg skitbalt ut mm. Med en egen Venomfilm Det skulle ju kunna bli hur häftigt som helst Men, men ett år? Ja. Det är ju ingen tid alls Eller tänker jag fel? Alltså det tar ju inte alltså, Det är ju mest inspelare som tar ju inte så jättelång tid nu för tiden det var ju sant, så att Assassin's Creed-filmen tog väl typ ett år att fixa och sånt där, tyckte jag. När de hade jo, för annonserat tjej, den såg rätt bra ut alltså. Eh, det är sant? Den såg rätt bra ut. Så, alltså, det verkar ju som om de börjar i höst, då har de väl, det tar väl, ja. De har nog fixat ihop allting där, sen är det ju bara en person som sitter och klipper allting. Ja, jo, sant, sant. Men vad tror du, Men, Tom har du som Eddie Brooke? Coolt, coolt. Mm. Det, det, kommer, det kommer att se bra ut Det tror jag Det tror jag ja. verkligen Men de har ju snackat liksom hela, Om det här Venom-filmen skitlänge Och jag bara Men vilken Venom ska de ha? De lär ju ta Eddie Brooke Eftersom det är första ordentliga Venom Ja, ja, eftersom, visst och det är väl den första som faktiskt ändå Har någon kontroll över Personer i fråga också Alltså det är så Spider-Man fick ju först Symbiotet på sig ja. Fick mer den till jorden Den tog över Eddie Brooke ja. Som ballar ut totalt han fuckar oh. ju totalt vän tar ju över honom. Ja, oh. Och sen händer det massa med jäger, dittan och dattan. Sen får Eddie Brock den en andra gång och då kan börja kontrollera den. Men oh. första gången skiter sig totalt. Ja, Jo, jo men, men, men så blir det ju för Spider-Man med. Eller alltså, ja, så blir det ju för, för honom också. Det, och det är, Så är det ju med alla superhjälterna tror jag när deras anti hjälte ja. kommer. Det går ju åt helvete första vändan. Och det är ju det jag hoppas gång. den här filmen handlar om. Hur fucked up Tom Hardy blir. För Tom Hardy är ju en sån jäkla bra karaktär Att han kan ju vara lite Ja men liksom. När Peter Parker och de går i skola Så är det Brooks liksom Han mobbar Peter Parker mm. Sen är det Tom Hardy Alltså sen eh, eh, Skickas han ut i armén Och det är där han förlorar sina ben För han blir ju vän när han är tonåring Eller när de går i skola och sånt där Det är då han blir fucked up då han Venom då? Ja, de är ju unga när han blir Venom Oj Sen så skickas han ut i armén Han förlorar sina ben mm. Då tar S.H.I.E.L.D. in honom igen Och sätter in honom i, med, med venom symbiotet Så att han ja. blir en supersoldat vänom med maskingans liksom ja, Och det är ja. den jag har läst lite nu som är riktigt jäkla bra För det är ju då de har planterat in en bomb i Eddie Brooks så om symbioter börjar gå rogue Då kan de spränga bärarna Alltså döda Eddie Brooks För då måste ja. eh, symbiotet hitta en ny ägare Och då kan de fånga in symbiotet samtidigt ja, ja. Eh, Så det kan vara coolt Så det undrar, frågan är liksom Nu när det är Tom Hardy Då lär du ju vara äldre Eddie Brooks Ja, det måste ju vara Det måste ju vara kommit tillbaka från eh... Från armén ja. utan ben. Men tror du att det är den, det, tror du det är den liksom sträckan de går? Att de kör hela den? Att man får se ett tillbakablick under kriget och sen kommer man inrullandes liksom i rullstol. Liksom, han, han, är liksom, han är ju deprimerad när han kommer tillbaka så han super ju allting. Får vi hela den där att det är liksom där de tar in skild och hela kitet eller gör de en egen ja. take på det, att han är bara Nej, det, kom, nej det, det kommer att bli hela... Alltså det kommer att bli... Uh... Backstory. Det kommer bli deras klassiker, ah. tror jag, tyvärr. Det kommer bli backstory. Det kommer bli lite tillbakablickar. Det kommer att bli liksom snabba bilder av då när han, om de nu, nu går på det spåret att han, han har haft vänom tidigare. Mm. Då kommer de för att få se tillbaka till det. Sen kommer man få se hans samvetskval mm. som eh, Fury ger honom gissningsvis. Det här är bara spekulationer. Men Fury kommer ju säga det att du kan ju få benen tillbaka. Men först och främst lär du ta, ta emot att vi planterar in den här bomben som en säkerhet. Plus du lär försöka tämja Venom. Mm. Så ska han springa runt där och vela och vackla fram och tillbaka. Han ska få på sig Venom. Han kommer att gå bat crazy i 20 minuter i alla fall. Det kommer att bli en fight. Mm. Därefter så kommer Fury kommer att stå med fingret på knappen. När han lyckas få Venom att backa. Det var min gissning av filmen. Ja. Uh, men det är ju Sony som har den här filmen. Ja. Det enda som Sony har tillsammans med Marvel Är ju Spider-Man ja. ja Tror de att de kan få ett samarbete med Venom Eller måste vi hitta en ny Fury Oj, men du Just det, så långt tänkte inte jag de får... Men har de S.H.I.E.L.D. ens då? Ja, det är det Alltså då måste de ju skapa sin egen Jag vet inte, om... namnet S.H.I.E.L.D. Kanske är Marvels också så då kanske måste... Eller om de får nämna det kanske, det vet jag inte Oj, men då kanske det blir Då kanske det bara blir en Venom Spidey ja. För jag tror, inte, jag tror alltså inte det är... ens kommer bli spider Spiderman Utan det kommer bara vara Venom mot någon annan Eftersom spider man är för ung Eftersom nu har vi Tom Holland Och det är Sony så Alltså kan vi inte ta in en ja. ny som är äldre Men hur fan ska de få till det då då? De, blir det Old Man Logan? Det blir Old Man mm. Venom nu? Men det finns ju bara ett sätt Om de får i alla fall använda S.H.I.E.L.D. Så ja. tar vi in original Fury vi tar Nej, det, sluta! Det här, sluta! Ja, oh. oh, nej. Det är, det, folk ska inte behöva se det. Alltså, det är verkligen det är, det är inte bra. Nej, oh. men det ska bli intressant att se, och se om vi får höra någonting om vad filmen ska handla om. För, ja. De lär väl ha ett skript och grejer att hålla på nu när de har kommit på skådespelare. Och vem man ska oh, möta. Verkligen. Det kan vara riktigt intressant. Om, ja, det, det är om de inte går, liksom går den här vägen att han... Han, liksom ska, han får en hel film på sig Att försöka tämja ja. Bara liksom Att det bara är han och Venom liksom. ja, ja, precis. För det att, De kan ju inte dra in Carnage redan Eller det är om de ska ha Nej. ett här förberett, att Så här händer när du var ung För Carnage är ju motsatt till Venom För Venom börjar bli för god mm. Och då kommer Carnage som är liksom den här Mördarmaskinen Så, Men ja. liksom Venom Carnage direkt i första filmen Det känns lite nej, häftigt alltså. Nej det är för långt Det är för långt. Det, det måste vara Det måste bli interna fighter i huvudet på honom Det måste vara sådana grejer mm. De ska försöka klappa in här nu också Jag är jättedålig på vad Venom faktiskt har för fiender annars alltså, Om han har några bra fiender liksom. Det är ju alltså, det, det Han har ju alltid varit så här seed karaktär med vad heter det? Så långt som jag har läst Först är det Spiderman hela tiden han är mm, bara, mm. Men sen han fick en egen serie Då blev han den här tänk dig, så Det lilla jag läst I början där det är som Tänk Alien ja, ja. Att symbioten Liksom började Det, det är ju bara symbioten som håller på hela tiden Och tar över ja. människor och dödar och håller på. Och sen kommer han tillbaka Och där tar han över Eddie Brooks och sånt igen Mm. Men det skulle ju kunna vara någonting sånt ja. Att han, Brooks vet ju vad det är. Mm. Han ser någon annan vara fångad av den mm. och han vill lyckas fånga den för att han vet att nu när han är äldre och visare så kan han fixa det. Ja. Och men det ska bli jävligt svårt att göra det i en rullstol. Ja, precis. <laughs> äh, men det ska bli sånt ja, att se inte. lite så här antingen en bild eller om man ska gå in här och med Ja, det är ju svårt nu för i dagens att inte gå in med någon information allt man kommer ju få se en trailer och sånt. Nej, äh, det ska bli intressant att se hur, vad som händer för nu som sagt det är ju bara spekulationer men de har ju tagit in rätt skådespelare. Tom Hardy, jag älskar Tom Hardy så helt jag rätt att kunna göra en grym vad de filmar rätt Ja, verkligen, verkligen. Och jag jag, kan ju, jag känner liksom ändå att Tom Hardy han har ju liksom gjort ett stort namn för sig just nu av han tar väl inte på sig vilken skit som helst Så han borde väl fått ett manus i alla fall Ja det tycker man så inte, det liksom, tycker jag. Man kan ju få hoppningar på det I alla fall eftersom han Han har ju sin tabu-serie Han har gjort mycket serier och sånt nu Men äh, ja Nej, Det ska bli intressant, mycket intressant att se Men vi hoppar vidare ja, till nästa. Ja. Den femte episoden av The Walking Dead A New Frontier Tale Tales Games tredje säsong av sin pågående serie Kommer släppas den 30 maj meddelar utvecklarna och det är femte och sista av den här säsongen. Jag, ser mycket, jag har ju fortfarande inte spelat tredje och fjärde som jag har. Eh, men det ska bli intressant. Tre, 30 maj, så det blir helt enkelt mars, april, maj. Det är ju slutet nu. Då har jag tre avsnitt. Ja. Det ska bli kul att spela klart det. För jag är inte lika fängslad som jag var tidigare av The Walking Dead-Telta serien. Mm, mm, mm. Men det är fortfarande sjukt intressant Eftersom du inte spelar som Clementine Som du gjort tidigare nej, nej, nej Men det ska bli intressant att få spela Men nu eftersom det är så nära så tänker jag inte Sätta mig ner med De två innan förrän den har kommit Utan då sätter jag mig ner med allting istället Och kör igenom alltihop Ja, precis ja. ja, det är lättare Nästa nyhet Resident Evil filmfranchise får en omstart No. Vid filmfestivalen i Keynes bekräftar Martin Mosowski, styrelseordförande i Constant Film, för varje att en omstart är i arbetena. Det finns för tillfället inget ord vem som ska vara huvudrollen eller regissera projektet. Så den stora frågan är, vill vi ha en ny Resident Evil film nu? Nej, absolut inte. Absolut inte. Alltså sjätte filmen har väl Precis kommit ut på bio Eller precis avslutat på bio eller Något sånt där skit Och nu bara är men vi gör en omstart Där <skratt> What the fuck Nej men det är, Ja men då? Det är för fan film tre Där någonstans Och var det ju liksom redan så här. Hur ska de Hur Ska de Få henne Och liksom Överhuvudtaget Hitta en fiende Ja För att för, Nej det Nej jag blir bara för, Förbannad För att Jag tycker att Alltihopa hade Skulle ha slutat Är det nu kommer jag inte ihåg om det är tvåan eller trean Men när hon kollar in i kameran Och får säkerhetsvakten Att bröda ur ögonen Genom att titta i kameran Det är ju redan i första filmen är Det är det det sista det det i det det första Ja det ja. är det sista som händer i första filmen För sen andra så får man ju reda på att hon har krafter För hon, det är då hon går ut Just Hon går ju, hon kollar in i kvar Sen går hon ut i staden Och det exakt, är där andra exakt. utspelar sig Och man får reda ja, på att har ja, är hon plötsligt Där skulle det ha slutat uh, alltså det en, ha slut enligt, enligt mig För att sen har det bara gått Patch It Crazy ja. därefter de, de har kört liksom Fast and Furious-stuket. Ja. Det är bara så här: större, högre, mer irriterande, längre från verkligheten bara. Mm. Så, och nu är de så långt borta så att nu, de vet inte ens vad verkligheten är för något. Verkligen inte. men Om jag säger så här: Jag skulle vilja ha en ny Resident Evil-film som håller sig med mera mot de tidiga Resident evil film, eller -spelen. Precis som första filmen var fram till slutet Den och kolla in i kameran mm. utan, utan hon bara går ut i huvudstaden Ja, eh. men jag tycker att det Jag tycker det är en Det är ett häftigt avslut mm, Men lämna det där Lämna det där Börja inte förklara hennes krafter Eller försöka visa att Jo, jo, hon är egentligen As cool och skitstark mm. Men hon får inte använda de krafterna för att då finns det ingen fiende i världen som kan slå henne. Nej men det är det som är så jag tycker helt mm. värdelös värdelöst med Resident Evil att de är det är för alltså, det är monster det är inte bara zombies mm. utan har liksom Resident Evil-styrka för fine zombies är liksom för mycket just nu det har varit för mycket ja. zombies jättelänge. Ja. Men Resident Evil är ändå så tungt namn att hade de bara fortsatt med Ta in de klassiska karaktärerna Och de ser ut som de gör i spelet typ. Och det hela tiden hade bara varit en zombieberättelse Då de hade det nog ändå fungerat alltså, Kanske inte så här många filmer Men ändå två, tre riktigt bra filmer ja, Och det är ja. det jag skulle kunna säga En ny receptiva film Men inte nu Nej, <laughs> Vänta exakt, fem, sex exakt. år och sen gör en remake det kommer fan inte året efter <laughs> nyaste den har inte ens kommit ut Den har inte ens hunnit dött <laughs> Nästa spel, eller den som är ute nu för att ni ska göra om den. Det är för tidigt. Ja, nej det är bara... Nej, jag vill inte se en ny... För att, för att samtidigt så är det så här att... Jag har ju mina huvudpersoner mm. dock. Jag, för, för jag tycker att Resident Evil... Första filmen tycker jag är riktigt vass. Mm. Jag tycker den är, är fortfarande bra. Den, den klarar sig än idag tycker jag. Ja. Och, och därför skulle jag inte vilja se en... Reboot eller restart Eller vad du än vill kalla det för någonting För, att, för att det, det kommer liksom att plocka bort Vad Resident Evil är för mig Och då kommer hela serien vara meningslös för min del mm. Men för mig är liksom hade, Skulle det vara en film med Chris Redfield Och Jill Valentine Liksom de klassiska De två liksom Klassisk zombirulle liksom Inga de här överdrivna mm. utan bara zombies Ja det är om 5-6 år Men mm. nej Absolut inte nu Absolut inte nu. Nästa nyhet South Park The Fractured But Whole Har fått ett nytt datum Och kommer att släppas uh -huh. den 17 oktober För PS4, Oj. Xbox One och PC uh -huh. Jag trodde ju inte att det här skulle komma ut i år För de har ju haft sådana problem med det här Och det skulle ha kommit ut förra året Och sen sa de bara, äh, men Det har bliv blivit liksom försenat Och sen fick vi inget nytt datum Eller någonting men 17 oktober helt enkelt det är, mm, mm, ja. Man kan ju inte ropa hej att det är ute Men det är, ju, det är, det är inte första gången de har satt data på det här spelet Men man kan ju hoppas i alla fall För jag ser sjukt mycket fram emot det här spelet Men det börjar ju ändå, det börjar ju ändå vara ganska nära in på nu Alltså ändå, det är, det är ändå inom samma år Ja, men förra var ju också, det var ju typ i december Uh, nej det skulle kommit ut i mars ja det här året ja. och sen i december så har de, de bara men det är blir... ganska tidigt ja uh, nej det var ju typ i december som de av tre månader innan men det är sånt och, och då uh, bara uh. men vi, skick... vi säger inget nytt datum men nu i oktober av uh, fan det är mindre än ett år i alla fall men... uh. Sam, samtidigt samtidigt jag tänker inte gnälla för att gör det bra gör ja, spelet absolut. väl Gör klart det innan ni släpper det Sen att ni kanske, kanske skulle ha tänkt lite längre Från början, Skit samma. Gör det färdigt, får det riktigt bra Men det är som, vad är det, första stick of truth Då sa mm. ju, vad heter det, skapandet i South Park Allt det här är det sista spelet vi gör Det är så jävla drygt Det var så mycket problem och skit Och sen ja. redan eter ett efter bara, Nej men vi kommer med ett nytt spel Okay. Fast det så, så där är det Money talks ja, alltså, det är så, De men... måste ju ha dragit in några fruktansvärda pengar För att få det att funka på det viset Jo precis, men ja, liksom, Att det överväger eftersom de har haft sådana jäkla problem Och sen ja, nu ja. händer det igen eh, Så det är liksom Det är både att det inte är lätt att göra det här spelet Som det verkar, men Stick of Truth var ju skitbra Så jag tror absolut, eftersom de förtjänade det också Höll på så De tänker nog inte släppa det förrän, det är helt klart Och och har de nu ändå satt det här att det kommer i år och de kommer ut med det nu, ja då borde nog vara redo. Mm, mm, mm. Nästa nyhet är att Netflix kommer att utveckla och producera en ny show baserad på The Witcher Saga. Serien av åtta romaner av Andrzej Sapowski som inspirerade enormt populära CD Projekt Red RPG-spelen. Men CD Projekt Red utvecklare av den framgångsrika spelserien har bekräftat för IGN att det faktiskt inte är inblandade i Witcher Netflix-serien. CD, CD Projekt Red är faktiskt inte inblandade i detta. Vi önskar det här projektet det bästa och ser fram emot att titta på serien på Netflix, berättar en representant för studion. Ja, uh, så alltså, Serien är alltså baserad på romanerna mer än tv-spelen då. Mm. Och jag har ju ingen jäkla av romanerna, spelen. Jag har ju bara spelat senaste. Och det var riktigt bra, häftig värld och sånt där, men... Ja. Ja. <laughs> äh. ja. Intressant. Vi, det här kommer ju Vi komma in på ämnet, så vi kan ju prata mer om det då, men... Ja, precis. Jag, jag känner lite <laughs> så också. Jag vill inte säga för mycket du heller i alla fall, för äh. att jag... Inte... Jag kommer att mot säga emot mig själv annars <laughs> i sådana fall. Så att eh, jag lämnar det där helt Precis. enkelt. Vi, vi, kom, vi återkommer till den saken. Ja, exakt. Fyra ny, nya teasers som släppts för Far Cry 5. Vilket bekräftar att spelet kommer äga rum i USA. Specifikt Montana-staten för första gången i serien. De korta trailerna slutar med ett meddelande som säger att spelet kommer att avslöjas denna fredag den 26 maj. Jag gillar Far Cry-serien. Jättemycket Aldrig spela klart ett enda spel Men det är skitkul att leka runt Och sen är det bara att jag försvinner ut spelen Eftersom det är öppen värld och jag spelar typ aldrig klart sådana ja. Men ja, De här små teaser De var spännande, man fick se en kyrka Och en äng Och lite här. I USA gör det här spelet. Görs det rätt kan det vara riktigt kul cool, tror jag ja, ja Jag ser väldigt mycket fram emot fredag Och få se vad de kommer att Visa mer av spelet Mm -hmm. som sagt, på fredag 6 maj, tider har vi inte fått den, men det lär vi komma, ni får hålla koll på nätet och sista nyheten är att Tom Holland som nu spelar Spider-Man kommer också att spela Nathan Drake i Uncharted-filmen enligt Deadline kommer filmen sättas runt sekvensen i Uncharted 3 Drake's Deception där en ung Nathan för första gången träffar sin mentor Sullivan som placerar filmen som en prequel till tv-spelen vad tror vi mm. Alltså om, om just nyheten Tom Holland mm. eller Absolut Och settingen av filmen Alltså Jo men det kan vara intressant äh. Absolut ja, det, det kan det vara. Jag tror det här är helt rätt För jag vill ju absolut inte se Nej jag har Alltså tv-spel är så välgjorda nu Att man har sin bild av Nathan Drake ja. Och Liksom, Nathan Drake, det är det vi har i tv-spelen. Och det är liksom, rösten är Nolan North. Mm. Och sen när de kom liksom, om vi ska göra en film med Mark Wahlberg, bara, fan det är inte, mm. alltså, han är inte på något sätt lik den Nathan Drake som jag har, för jag har min Nathan Drake. Men ja. att göra en yngre variant, vi har fått sett det, men typ inte alls så jättemycket. Så att få se Tom Holland som en yngre Nathan, det kan, och han är ju liksom Ja, det kan vara coolt så länge de hittar en väldigt bra Sullivan. För Sullivan har man ju också satt sin ja. bild. Så då måste ha någon som är sjukt jäkla lik Sullivan. För det tror jag är mer viktigt än en ung Nathan, liksom. Nästan det viktiga. Nästan, dock är han, han är inte med så mycket i spelen. Dock så har du ju... Alltså, du har ju Sullivan direkt. Mm. Alltså, du vet ju... Det kommer att kunna gå till helst fruktansvärt fort mm. om du väljer fel person. Ja, absolut. Det måste ju vara lite här mellan något laid back, men ändå lite kaxiga han ska dra liksom så här snäppiga kommentarer ibland alltså det måste ju vara en väldigt speciell cigarrrökande mm, mm. gubbe som vi ska ha, liksom. Exakt, exakt. Jag visste absolut, absolut. Men säg ja mer så kommer vi in på ämnet hur som. Så jag kommer och, det, det, jag säger bara att det, rent spontant så ser det Väldigt lovande ut För mm. att det är ändå Någon jag skulle kunna se Som en ung Nathan Drake Ja mm, Absolut Men det var nyheterna så vi hoppar väl Rakt in i ämnen Ja och, Ska vi ta min på en gång? Då ja då? nu när vi har Hållit på att snuddat på den Så mycket ska vi Ja vi har bara tisat Och tisat Och tisat. Tänker Shit Tänkte inte ens att det skulle vara så här mycket Teasing om det redan från början men, eh, Alltså Det jag vill prata om är att Vill vi verkligen ha eh, Vill vi verkligen se Alla de här nya tv-serierna eller filmerna Alltså vill vi verkligen se allt det här eh, Omgörandet Av våra eh, Våra spel eller våra filmer Eller vill vi se filmer bli tv-serier Vill vi se tv-serier bli spel Vill vi se spel bli film Mm vad tycker du? Alltså När det gäller tv-spel då ja. TV-spelsfilmer blir aldrig bra Nej. Så det här nya att TV-spel blir tv-serier mm. Låter mer lockande för mig Eftersom mm. mm. TV-spel är så pass många timmar att Där man måste bygga upp karaktärer Och bygga, bygga upp ett tycke för karaktärerna ja. TV-serier är uppbyggda på samma sätt Att du får tiden att bygga upp En känsla med karaktären Så länge mm. det görs rätt för det som jag kollade nu, bara tv-serier baserat på tv-spel. Eh, vi tog ju ja. upp för några veckor sedan eh, Assassin's Creed-tv-serien som kommer. Eh, vi tog ju idag upp The Witcher-serien som kommer. Ja. Och sen ja. är det, en, det här är en äldre nyhet men jag kollade upp och det är att Netflix håller också på med en Castlevania-animerad serie. Mm. Mm. Och det, det är liksom hade jag velat sett någon av de här i film eh, Assassin's Creed blev ju ganska bra nu ändå. Men jag ser ju, ja. alla de här hellre som tv-serier Så det tror jag kan vara, jag tycker det är rätt När det gäller tv-serier tycker jag det är helt rätt mm, mm, mm. Men det är samma sak eh, när vi, Och som filmer och sånt När vi pratar se superhjältar Det är nästan tvärtom tycker jag Där vill jag se något ja. på Stora duken Det börjar bli för mycket där också Men alla dessa tv-serier Är absolut för mycket ja. ja Jag känner att det är för mycket överallt Visst man får uppbyggnad och sånt men TV alltså Superhjältar nu för tiden har varit med i hela våra liv Att vi har exakt. en tanke på det där Vi behöver inte byggas upp på samma sätt som De här tv-spelen Så jag säger heller att Tv-spel, ja men kör det i tv serie Det tycker jag är bra Men superhjältar kan vi inte bara få filmerna Och inte bli påträckta av alla serier och sånt också Exakt, exakt ja, det, det är Där försvann fanen <laughs> Hallå nu har jag dig. Nej. Nu har jag dig. Nej. Nu tror jag, jag har dig. Nu hej. Jag som, jag som klantar till och med drar ur sladden ur datorn Jaha eh, ja. eh, Nej, alltså vad, eh, vad Vad som irriterar mig mest Eller vad som liksom eh, det, det, det är just det här Varför måste allt Alltså det blir ju allt av alla just nu Känns det som mm. det, det är inte bara att det blir stora filmer Eller det blir stora Till exempel Avengers säger vi nu mm. eh, Visst det finns Avengers-filmerna men det finns också, det finns Spider-Man, det finns Iron Man, det finns uh, Thor, det finns, alltså... Bara med universum är mycket. Mm. Lägg då till alla dessa jävla serier som jag jättegärna vill försöka hänga med på alla. Ja. Men det går inte. Det är helt omöjligt Nej. att kunna titta på alla dessa serier samtidigt. Och jag, jag har blivit så här nu att det är så mycket att försöka titta på. Så jag tittar på alltså jag tittar på de första Fem avsnitten sen, För det var jag hinner titta på på en kväll sen, sen, ja, sen fixar inte jag Jag fixar inte att sätta mig ner och bara, Ja men jag fortsätter titta på det här För, för det, är, det är att lägga in Liksom nej, det, det blir bara för mycket Så det är därför jag är nyfiken liksom på så här. Behöver vi verkligen ha alla de här grejerna I alla medium mm. Men det är ju det jag tycker Men det är det de ska göra så jäkla svårt också Precis som du tog upp där att vi har Avengers och sen har alla en ja. egen film. Och alla filmer går mm. in i varandra och in i Avengers och så ut och så tar de upp det på dem alla så man måste göra se allt. Ja, visst, och visst. de gör likadant i tv-serierna. att ja. Som nu, vi har Iron Fist, vi har Jessica Jones ja. vi har Luke, Luke Cage, Cage och vi har Daredevil. Och ja. nu kommer också The Defenders. Alltså måste du ha sett alla de här för att få liksom en känning av The Defenders. Och sen The Defenders går ut så då måste du se alla hur mycket tid tror ni jag har egentligen? Nej men det är så jag också känner. Och sen går över till det här nu, där vi precis nämnde, till exempel tv-spel till film mm. eller, eller serie Unshorted mm. Jag, helt ärligt nu, nu kan det vara för att jag spelar dem relativt tight in på varandra. Mm. Men jag tror inte att jag vill inte ha någon annan Nathan Drake. Hur bra han än ser ut. Nej, jag är, jätte, är jättelässen, men jag vill inte ha det. Nej, jag är på exakt samma nivå. För eftersom de är ju byggda som en film redan, Ja. så har ja. vi våran. Vi vet hur han ser ut, vi har rösterna och allting. Och det som jag sagt att skulle jag få en Elena liksom. Jag har ju fått en väldigt känsla för deras gemenskap. Mm. Och, ja, hur de och hur de låter hur För det är lite om man går tillbaka nu och spelar de gamla. Om man har spelat igenom alla Han körde spel. Och sen går det tillbaka. Elena har ju ändrat sitt utseende från varje spel. Ja, ja. Och det irriterar mig som fan. För jag har ju min Elena från första spelet. Och sen, men man tänker inte på det när man kommer liksom när man har spelat dem en efter en. Men då går man tillbaka och sen då bara. Åh, oh shit. De har ju ändrat. Och det blir liksom. Och ska jag då få en ny helt okay? liksom? Nej. Men det är därför. Om man tar tv-serier Om man tar rätt tv-serier De som inte byggda mm. ja, som en film Som, nej. vad heter det, The Witcher och man, ja. vi, där har, Men man har ju ändå ett utseende på hur Geralt ser ut ja. Så det är fortfarande hans utseende liksom Så att de bygger på det Men sen vad de gör i världen Det är jag även förstått i Men jag skulle inte vilja ha en Witcher-film För jag skulle de inte kunna bygga upp världen på samma sätt Och liknande Nej, nej. Men som sagt Te, alltså varför tv-spel Funkar bättre som tv-serier Det är precis det vi tog upp Ett tv-spel går ofta inte in i varandra Utan Nej, du har exakt. en Följslagare liksom mm. Och man följer den så man behöver inte liksom Glida in på sju olika serier För man, Nej men exakt man exakt. Liksom. Nej och sen är det här också Alltså så, så som, jag, har, jag har börjat kolla på Luke Cage ja. Jag har börjat kolla på Gotham jag, alltså Jag har jag har kollat på, börjat kolla på Daredevil. Mm. Men jag. Jag skulle vilja se alla de här som en serie. Jag tycker det är skitsnukt. Men jag, jag skulle till och med kunna våga påstå att ge dem en säsong. Ja, precis. Ge dem två max. Så, så mycket mer behöver det inte berättas om dem. Faktiskt. Mm. Du får ändå ihop rätt mycket tid då Du får ändå ihop rätt mycket Story, allting sånt Allt behöver inte rulla Samtidigt Det är det, kör Alltså till exempel Netflix Kör Luke Cage 2-3 säsonger mm. Kör sen, gå vidare och kör Iron Fist 2-3 säsonger efter det mm. Så att det får ligga och vila En stund dessutom För du, Jag säger inte Självklart så kan du bygga på det hela men för att det ska rulla smidigt i mitt huvud mm. så måste jag ju kunna få pausa också och bara så här Okej, okay, shit, nu kommer ett par nya säsonger. Perfekt, då slutar även den andra serien jag tittar på. Alltså, det, det blir så mycket samtidigt. Men vad tror du om idén att istället för att göra så här skitmånga säsonger, alltså olika avsnitt och säsonger och allt möjligt Ja, ja. Om man kör körlokstuket istället Man kanske får en oh. 3-4 avsnitt Men de är en och en halv timme långa Så det blir nästan som en film Och så kör, kör. man dem väldigt uttänkta istället Ja, kör jag har att ja. Säga. Det vore coolt Det, för då, det hade jag velat ha sett du då, för alla ja, precis. Skulle du då sätta dig ner Då vet man att ja, men de kanske går in i varandra Men de är väldigt uttänkta och Ska jag väl sätta mig ner och kolla serien Då, då, liksom, då sätter jag undan, undan tid för det ja verkligen. För det är liksom nu liksom det är en halvtimme och alla är så Och det är tolv avsnitt. Mm. Alltså, trycka ihop det till fem avsnitt och jag kan ta dem och verkligen sätta mig ner och kolla där, där, där istället för att utsprida hela tiden. För jag kommer försvinna. Jag kommer glömma. Ja, exakt. Och, sånt där, ja. och ha dem mer uttänkta istället. Att mm. bygga upp varandra. Och så kanske man kanske inte behöver liksom om vi säger att Marvel till exempel. Ett, ett avsnitt är liksom ja, Iron Fist. Man får en och en halv timme ja. att liksom bygga upp den som liksom en film. Och sen kan ju den kanske gå över lite mer mot det andra eller någonting. Och, men det är likadant liksom att de behöver alla sin egen. Exakt. Det är också så här, exakt. räcker det inte att de är med. Någon gång ibland behöver de verkligen en helt egen. ja, ja. Men, men, men det blir också så här, för nu kommer dubbelmoralen från min sida. Mm. För att Deadpool är ju på gång. Ja. Det är ju dock en anim. Det, det, det är väl ändå dock tänkt att vara en animerad serie? Ja. Eller alltså tecknad serie. Ja. Där ska jag väl ärligt säga att jag tycker att det är en annan. Lite annat stuk mm. efter, Just eftersom att det är tecknat. Alltså jag håller och, med där. Och, och han är. Jag vet inte varför. För jag kan inte jag kan ärligt inte säga att Iron Fist och Luke Cage till exempel är. Några större karaktärer Men Deadpool har du fan inte så jävla mycket Annat på att kunna Titta på mm. Du har serietidningar som fan det finns det ju, Absolut mm. Men det, det, det är ju inte Han är ju en väldigt Sidokaraktär annars Det är ju många av de här andra som också är det vet jag Och jag jag är bias så att jag får sitta här Och köra moralkaka Så att det är lugnt Men det, det, ja nej det är det... Men det Jag är ju vet oftast... inte om allting behöver, vara, behöver bli tv-serier helt enkelt Nej men sen är det ju annat De tecknade serierna gör ju oftast det som är rätt Eftersom där mm. tar man, det, man, känner, man tar inte lika mycket press på tecknade Så där Nej. får inte alla en egen bakgrund stora Utan där kan de bara slänga in Iron Fist i ett avsnitt ja. Vem är han? Jag menar, han, är, han är kung fyrmästare Du behöver inte mer information liksom Nej exakt <laughs> exa och, liksom och det är här istället Ja, men vi ska slänga in. Vi ska, vi ska slänga in. Om vi säger. I Arrow till exempel. Ja. Och så bara. Men vi ska slänga in Deathstroke. Mm. Deathstroke är med typ hela säsongen. Bara för att det ska vara en uppbyggnad. En bakgrund. Ja. Det hade vi bara räckt att slänga in honom. Vi behöver inte. Ja. Alla, liksom. Man behöver inte <laughs> Nej, reda på precis. vem Wilson är. Liksom, utan det, det räcker liksom. Ja, ja. Nej. Men så... om, vi går, om vi går liksom till. Då, eh... Det, för du har ju samma här också Till exempel mm. eh, The Dark Towers Ja Ska de ju också göra till Filmserie Eller vad Ja det är väl då, en triologi va Nej det, det är fler än då. Det är sju eller vad fan är det Ska det bli så mycket Nej det är så många böcker Jaha Så är det många filmer de har tänkt att göra det vet jag inte Nej Men jag tror att det är så många böcker åtminstone Ah skitsamma Eh vad tycker vi där när man går från böcker till film då? Alltså för den här diskussionen har man ju haft många gånger Men jag tänker när vi ändå är här inne och peta på det Och ju, kanske just specifikt den du som ändå har börjat lyssna lite grann på den mm. Alltså för mig det är inte Jag märker ju inte av sånt Eftersom jag sällan läser liksom böcker Jag läser, jag läser inte böcker jag helt enkelt <laughs> Och sånt där utan Okej, det, är, det förstår jag liksom att böcker är. För mig är det kör så mycket filmer ni bara kan på dem. För jag, jag känner att det inte är lika många som har läst de flesta liksom böcker. Vissa har ju blivit storkälliga, men jag känner. Jag fattar mig inte på det. Nej Men där är ju liksom inte. Där har man ju ändå en helt. Där har man haft en uppbyggnad. Där har man liksom. Man bygger ju filmerna på ett annat sätt än. Mm, mm. ja, TV-serier, alltså serier, filmer, karikatyr, allt sånt där. Ja, utan ja. böcker är ju lite uppbyggda uppbyggda som en film så man har liksom mm. ett manus boken är ju ett manus helt enkelt Ja. ja. så då, de är ju ganska mer anpassningsbara ja, verkligen. för ja, filmer än att ja, men här vi har 30 år av en tv-serie eller en serietidning <laughs> vi ska få in i en film och förklara ja. allt man bara, ja, visst det går bra liksom första, andra är skit tredje är bra men sen ska vi ha 5-6-7 till för man men lugna er Ja, jo men så är det absolut, jag håller ju med där Böcker till film, det har vi varit med om så många gånger Och det kan ju göras på Så många olika sätt Det kan ju bli katastrofdåligt mm. Och inte ens vara I närheten av vad boken är Harry Potter Nej, men, Åh du tomte <laughs> Nej äh, och, Men det kan också bli superbra också mm. Tycker jag, alltså i alla fall vad jag, jag har sett till exempel, jag tycker Bilbo är gjort jävligt mm. bra. Sagan om ringen, de är liksom... Ja. Men, men... Det, det, det, ja, ja. Det för, så böcker, böcker till film, det, det är okej. Okay. Mm. Men det är, men jag tyckte ändå att du, du snuddar vid en intressant grej där, just det där att vad är det du har och använder som ursprungsmaterial? Mm. Och hur mycket behöver du? Just om du säger till exempel tv-serier. Alltså för att göra serier det, kanske är det känns kanske enkelt att slänga ihop ett par säsonger liksom men du måste ju ha så fruktansvärt mycket story som ska göra att det fortsätter framåt också mm. för det är ju inte intressant om det är veckans monster när du kommer in på säsong 5 nej precis Bara så här, å, å, å, shit, han träffar honom, han slog honom i ansiktet och han vann eller hon vann, eller hen vann alltså, det, alltså, om det är själva uppbyggnaden så då är det ju inget, alltså, då slutar man ju titta. Ja, men, men det är som vad heter den då? Konstantin. Ja, den här nu snackar jag vet att det finns en tv-serie, jag har inte sett det utan snacka filmen med heter Kenner Reeves eller vad fan heter. Den. Ja, ja, Alltså den är ju baserad på en serietidning. Mm. Och det är ju så jag tycker att man ska göra, alltså ska man göra filmer på en serietidning? Gör en bra berättelse istället. För där man, man behöver inte få hela hans bakgrundshistoria. Man fick reda på att han har liksom skickats ner i helvetet. Han har fått komma tillbaka till jorden liksom för något sätt. Jag kommer för att ni för så länge sedan jag såg den. Mer behöver man inte. Sen ska han ut och slåss mot monster. Kör på den. Man behöver inte ha liksom grundstorien varje gång utan gör en bra film. Som vi istället för Iron Fist, den nu tv-serien. Man, därför får man kolla istället på Är det här en bra Liksom en film Bara en film Man behöver inte Man är liksom få reda på att han är kung mästare Man får liksom kanske Några sekunders bakblick Liksom Typ intro När de kör så här. Eh, introtext Eller vad man ska säga Och så kör mm. de den här gamla Klassiska 80-tal Liksom One man Och liksom Upptränad på, i, på en annan planet Till kungfu mästare Och sen hanna man på honom som kollar ut över staden och sen är det liksom action bara. Mm. Och så gör man en film. En film räcker. <laughs> ja, precis. Och så ja. gör man såna, det Jag skulle ju hellre se det än att se alla för en helt egen tv-seriesäsong där det blir för mycket. Utan, mm. ja, ska de få en chans göra en film. Det kanske inte säljer jättebra, men tillräckligt. Och så har man, då får man i stället hel filmkatalog med olika superhjältar, för man vill ju se de olika ändå på Vita duken och Ditten och Ja, ja. Men det kan räcka där. Och sen kan ni slänga in dem i en som en Avengers senare, eller The Defenders. Men vi behöver inte ha liksom tre filmer upp till en upp, liksom en sammanslutning. Utan Nej. alla får en, och sen kör vi en, och sen that's it. Det räcker sen. Ja, men absolut, absolut. Men som sagt, det är liksom, i alla fall på de mindre. Så är det på mindre, mm. men och lyckas om de att det blir så jäkla bra som Guardians of the Galaxy som var så pass liten som alla ja. sedan älskar ja men då kan de ju få en chans till men ja det är som nu där vi ska få Black Panther ja fan man kommer vi se men jag, jag bryr mig inte riktigt det är liksom, och det var likadant med Ant-Man visst den var rolig men jag är inte så här, woo nu kommer tvåan utan det är, Mäh. Nej, Ant-Man tycker jag Det hade de kunnat släppa vid en film Jag tycker Antman Ant-Man är en skitcool karaktär ja. Men jag läser honom ju hellre som en serie-tidning framöver Ja, precis Lite grann L lite, lite så är det i alla fall för att det, det... Ja, han är liten, Han blir liten ja, men, och det är lika, men Thor, ja, men han fick en ja. första film Andra var inte speciellt bra Nu gör de ju något pass så annorlunda i tredje Att man ser ju sjukt mycket fram emot den Men det var ja. likadant där innan jag fick se den nya trailen Det var liksom bara, ja, häng nu i Thor-film Kul, liksom Ja jag precis, han har hammaren ja. Vad ska han, Vem ska slå honom? Ja, Ingen nej så Det blir för mycket det, det, mm. Och så är det ju överallt Det är ju så Men, och, ja. men det är ju samma sak så, Som jag sa när jag började där Att tv-spel, om man gör det till tv-serier Superhjält och sånt gör dem en film, det räcker det Det räcker med en film Ja visst, precis, precis. Och för, för jag menar det finns ju Vi, vi, vi kan inte ens börja Härja i serietidningsträsket mm. Alltså hur många reinkarnationer det finns av varje karaktär mm. Hur många omstarter, hur många olika Du vet så såhär, det här året så är det den här som har skrivit så då är det en, en, ett universum Nästa år då kommer någon ny och skrev så då har du börjat om från början med en ny backstory och hela kittet och Kör hundra nummer här mm. liksom så där, där kan man inte rota allt för mycket Men just på den här sidan så tycker jag verkligen Att man skulle kunna ta ett steg tillbaka Ta ett chillpill Allt behöver inte göras I alla universum nej. Böcker måste inte bli både Spel och tv-serier Spe Varenda bakgrundskaraktär I en större film Behöver inte få en egen tv-serie mm. Nej Men så är det ju absolut. Lugna sig, Lugna sig. De, är liksom, de är ju uppbyggda På sin plattform de flesta kan hålla sig till sin plattform. Så ja, men det är precis, precis. ja Men ja, vi låter ju som att vi är väldigt överens där i alla fall. Ja, det är absolut. Visst är det så. Visst är det så. Men jag ska också säga att jag ser fram emot att få se Deadpool i TVC. Ja, ja. <laughs> eh, men vi hoppar in på mitt ämne då. Ja. Och eh, mitt ämne är då spel som vi måste spela på ett visst sätt. För jag sa ju det när jag hade nördat och det var ju Guitar Hero. Ah, och jag började liksom... Jag satt i min fotöl spelade lite på guran. Och jag liksom bara latcha, och jag bara ja, ah, men det var kul. Men sen bara, men så kom det Cliffs of Dover heter låten med Eric Johnson eller vad han heter. Och jag bara, men den där låten har jag aldrig kunnat suttit still till. Den är så jävla bra. Jag måste få skaka lite rumpa och sjunga ut. Så då ställde jag mig upp och skulle spela... Och då fick jag helt plötsligt den här arcade som jag pratade om. Att när jag står och spelade, visste Visst, det är ju trots för benen, men jag hade så jäkla mycket roligare. Och liksom det kändes... Jag fick en känsla som jag inte fick när jag bara satt och spelade. Utan jag fick verkligen här, kunna stå och gunga med och allting. Och Det var nästan som att stå i en det var liksom, Det var en väldigt speciell känsla. Så jag spelade ju resten av spelet så stående. Och det är lite det jag ville ta upp om vi gör det så på... Om det är något speciella spel Vi just gör sånt på Som till exempel eh, Något jag tänkte också på Det är ju de här Gamla CS-proffsen 1.6-tiden och sånt Där man har tangentbordet snett För på den tiden så fick man inte plats Med att alla hade sina tangentbord Raklånga Utan alla var ju tvungna att vrida det. Och så sitter vissa proffs fortfarande idag Vad mm. jag tänkte Har du något sånt här spel Du måste spela på ett visst sätt Eller något liknande äh. Jag satt och att komma på någonting sånt mm. Men det Nej det är mer generellt Jag har nog ingenting så som Just ett, ett specifikt spel som inte har Någonting inbyggt i sig Som gör att jag måste göra någonting på ett speciellt sätt Nej. Så har jag nog Inget speciellt mer än just det här Att jag jag är en sån som gillar att Gärna flyta ut över hela bordet Okej okay. Jag ska ju liksom ligga med gärna både arm, underarm och armbåg på bordet. Mm. Det, det, det, det ser konstigt ut, det vet jag. För jag har tänkt på det själv när jag sitter och tittar på mig själv när jag sitter och spelar. Men det, annars annars tror jag, jag inte jag har något speciellt. Nej. Jag har ju jag har jättemycket sånt här. Det är som Street Fighter. Där måste jag ha en fighting stick för att kunna spela. Annars det funkar inte för mig längre. För jag är ju så nej, van att nej. spela med det. Tekken och Mortal Kombat och sånt, det är inte alls. Där kan jag spela med dosa utan problem. Där har jag nästan svårt med fighter-sticken. Men svårt kommer just till Street Fighter. Har inte jag en fighter-stick, då kan jag inte spela spelet. Då, då tänker jag inte spela spelet. Nej, nej, nej. Och det är som nu när jag sitter med Need Speed Underground. De gamla spelen, då, spelar jag, då gör det inte så jättemycket att sitta med en dosa. Men jag skulle aldrig spela ett nytt -spel utan ratt och pedaler. Nej, det är sant i för sig För nu, nu när det är så modernt Och det alltid känns så nära En simulator som man kan komma mm -hmm. Då tycker inte jag att det är ett dugg roligt Att sitta med en vanlig dosa Inte ett dugg I och för, för sig, där har jag en sån Jag kan inte spela bilspel På tangentbord På, på, på tangentbord Nej. För det, det är fan helt omöjligt Det är, Alltså det, Jag vet ju att det fysiskt går men det är ju helt meningslöst, ska vi säga. Det är den mm. bättre beskrivning av det. För du har ju ingen känsla överhuvudtaget hur bra spelet eller hur dåligt spelet än är. Så försvinner den lilla känslan du har så fort du sätter fingrarna på WASD. Mm. Ja, precis. Men det är ju mycket... Nu för tiden är det så mycket med känsla. Liksom. Men det är som Wii Sport också, när man spelar tennis. Mm. Man, man satt inte när man spelade det liksom, Utan man stod och man skulle ju svinga med armarna Och allting och ja. <laughs> liksom, så Det är ju mycket Sådana grejer att och, Men det är ju det som har varit lite nu När jag har spelat med VR Jag har aldrig haft en riktig känsla att jag, ja, Nu måste jag stå upp för att göra den här upplevelsen Och det är lite mm. det jag saknar i VR Att ha någonting som har verkligen Jag behöver verkligen stå upp och liksom, För att verkligen komma in i känslan För det har inte kommit något sånt speciellt vi har ju till exempel inget tennisspel där man måste liksom springa runt och slå med wii eller något sånt där. Utan allt är ju att liksom Du sitter still. Mm, mm, mm. Och liksom. Ja, jag har ju gitarr här och där måste jag liksom sitta. Det är Wii-spel, ja, men sportspel där man, man står upp. Du ska slå tennisracket, du ska spela baseball. Man står upp just för den här känslan. Äh. Många säger ju att man kan inte spela skjutspel på en kontroll jag företrar kontroller framför för muse och tangentbord så där. Där är inte jag så pass. Men. Nej, det var lite sådana att just. Jag behöver det vissa vissa grejer är just dosa som är så pass viktigt. Mm -hmm. Men det är ju det mest nu för tiden, alltså de moderna. Mm. Spelen, där jag måste spela på ett visst sätt. Gamla som liksom, som allt var så pass. Och hur ska man säga det då Nu har jag sagt arcadet på olika sätt Men om du förstår liksom Need för Speed Underground 2 nu sitter jag med Dosa För det är, det är skön känsla Men det är inte så pass verkligt som Det behövs inte Alltså det, det är ändå inte så Skulle du ha haft ratt och pedal Så skulle inte det, det skulle bara kännas konstigt snarare Ja precis istället för att ja. just, Det känns inte så Simulator det flyter med, det, det, det, mm. Precis, det flyter med handkontroll helt enkelt Ja, precis Men det är som vi testade nu Diablo till exempel På PS4 mm -hmm. Jag gillar inte det Nej, inte jag heller För det där, det kan ha att göra med att Ni två är assholes När vi sitter och spelar också Men, men det, det, det är klumpigt, jävla vad klumpigt Det är. Ja. jämfört med att sitta med handen På ett tangentbord och en mus Ja men man har ju inte mm, Alltså Det är så många som säger med utspel också Men jag känner inte det där på samma sätt Men just Diablo, där kände jag så oerhört Att jag hade ingen kontroll med en stick Ingen alls nej, nej, nej, verkligen inte, verkligen inte. Uh, ja. Egentligen var det inte så mycket mer Nej, men för, för jag tror inte jag har, Jag tror mer att jag bara accepterar det hela väldigt mycket. Jag har liksom inte så här att jag måste göra det på något specifikt sätt. Liksom. Nej. Utan det är mer att man, man får ta det för vad det är. Men som sagt, vissa grejer går inte att köra på till exempel... Alltså, för det är klart, det, vissa grejer går inte att köra på ett visst sätt Nej. till exempel. Men jag tror inte jag har något eget, något så här konstigt eget... Det tror jag inte att jag har. Nej. Nej, men precis. Men sen, alltså doser och sånt, det är som när man går från som jag spelar Devil May Cry nu. Då mm. har de ett visst japanskt ut, alltså styrsystem som inte vi har här mm. i Europa. Och det tar så jäkla tid att värna med sig med. För mm. det är som, oftast här har vi ju om man säger, på en Playstation 2 är ju kryss. Det är hoppa. Mm. Där mm. har de triangel, det är liksom tvärs emot. Så där uppe ska du sitta och Oj. hoppa. Istället för där hoppar nere. hoppar du på triangel? Ja, och sen var det liksom ja men, och så, Vi brukar ju kryss, hoppa och så typ slå Grejer på fyrkant ja, Det är ja. så triangel, slå Eller triangel, hoppa Rund på te, snett ner då, är, mm. Slå Och sen fyrkant är skjuta Och det blir liksom, ja, men... allt blir vridet Nej. åt andra håll Och det var så här, Det tog mig jättelång tid att värna mig med Jag, för... Ja, och så ska man börja spela Ett normalt spel igen sen. Ja, Eller för... ett spel som är mappat som man brukar göra Ja mm. Och man bara, aha, och sen och som nu spelar, nu för tiden om man spelar racingspel eller något så har man ju liksom, ja, en kryss som Mario Kart. Man har kryss liksom där nere och så pumprar ner där uppe för att göra olika grejer. Sen helt plötsligt kommer det ett annat bilspel, ja men då ska du klicka på R2 för att gasa och man, ja, men det, det, blir, det blir för komplicerat. Kan vi inte bara ett styrsystem istället? Ja men exakt, exakt. Och då ska vi ha det europeiska styrsystemet i jävla japanskt. Tycker vi, Tycker. säkerligen. Ja, men det är vi som har rätt. Mm, kanske. Mm. Who knows? Chipchoppar kan inte köra bil. <laughs> Nej, nu ska vi inte gå in på sånt. <laughs> <Sådär>. <laughs> men, ja. Ja, vi avslutar så som vanligt. Avslutar vi på bästa sätt. Ja, men vi ska självfallet. <laughs> Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitofnördenes.blog.se och ni når oss slättas via Facebook facebook.com abitofnördenes så får vi tacka så mycket för den här veckan så hörs vi nästa igen då. Absolut. Ha det gött. Hej då. Jingling.